Tervitus õigeusu huvilistele. Novembris 2024 saame kõigepealt koos Leelo Isidora Viitaga mõtiskleda selle üle, milliseid meie õigeusukiriku praktikaid võiks jäädustada Eesti vaimse kultuuri pärandi nimistus. Saata teises pooles kuuleme Madli Seppiarilt näiteid vaimulike igapäeva rõivaste traditsioonist. Muuhul kaas kuuleme ka musta värvi tähendustest Saatan on kokku pannud Piret Brigitta Riim. soovin head kuulamist! Eelmistes saadetes oleme kuulnud Tartu Pühade Aleksandrite koguduse liikme Leelo Viita käest juba kloostrite külastamisest ja uuest heliplaadist õnnis on inimene. Aga sinu töökoht tegeleb rahva pärimusega, mis samal ajal ulatub ju tegelikult ka kirikusse. Leelo Viita, kas sa tutvustaksid palun, millega sa igapäevailus leiba teenid? Mul on tööga selles mõttes hästi vedanud, et on kaude uute ju seotud. Mina töötan Eesti Rahvkultuuri keskuses, mis on Kultuuriministriume allutav asutus. Muiduskaitse amet tegeleb sellise ainelise pärandiga ja muiduskaitse alused et ja ja kogu see süsteem ja Eesti Rahvkultuuri keskusel on siis seal traditsioonilised praktikat ja nende siis toetamine Eesti ühiskonnase kogukondade toetamine. Rahvkultuur selles mõistes, et et nad on need traditsioonilised praktikat, mida inimesed praktiseerivad igapäevases elus, et kes sammud kirikus, kes teenib kirikus kes siis hoopis, eks ju kasemahla ja teeb sellest erinevad jooke See kõik on need See on hästi-hästi lai, väga erinevad nähtused. Ja meie püüame siis omalt poolt koostus toetada seda pärande elujõulisust. Ja mina ka tõetan vaimse kultuuripärandi osakonnas, mis loodi siis kui Eesti ühines UNESCO vaimse kaitse kaitsekonventsiooniga. Selline konventsioon siis võeti vastu küll mitte väga ammu, 203 et sellise ainelise kultuuri kõrval toetada näid elavad praktikaid ja tähelepanu sellele tõmmata ja sellele mitmekesisusele ja, ja sellele olulisusele tähelepanu tõmmata, et, et kusel oluline see on, see on need meie väärtused ja see meie kultuuri osa, mida me tegelikult igapäev elame. Aga me ei mõtla selle peale nii palju, me elame seda oma elu ja kasutame neid, mida me oleme kelleltki tegelikult nii olda pärinud. Et kas me ärkame üles, me valvetame või me ärkame üles, me teeme putru kuna ema tegi nii, visa, või, et tahame ka omikul putru süüa, et lihtne näida või kütab ahju. Et kuidas seda ahju kütta, et keegi on ju meile ka seda tegelikult näidanud, et need nimelda päritud erinevad oskused, kombeteadmised ja tavad ja meie siis omalt poolt aitame kaasa selle konventsiooni elluviimisele läbi siis selliste inimeste kogukondade toetamise nende elava pärandi hoidmisel. Kas on tegemist kiriklikku praktikaga, tohutu mitmekesine maailma pühadest kuni, eks igapäevase praktika nii välja. Talgud, väga hea näide jälle selline eestlaste selline elapärand et me võibolla ei mõtle niimoodi, me otsime pärandid kuskil kaugelt et mis on see, noh, ütleme võibolla et noh, teame vana traditsioon aga talgud, no mis pärand see siis on, et tästi hea näide pärandist et kuidas ta toob inimesed kokku, praktiliselt selleks, et midagi praktiliselt ära teha samale räägitakse jutud, lugude vestmine, hästi hea, hea näide ka sellisest elavat pärandist Et just siis toetada seda elava parandi jätkusuutlikkust ja, ja tugida kogukandi, et pakkuda neile tuge mitmekülgselt ja parandikandjatele ka osakonna funksioon on see konventsioonine rakendamine siis Eesti kontekstis. Seal on teatud ettekirjutused, mida on küllalt vähe, aga põhiline on ikkagi see väärtuste hoitmine läbi nende tähenduste, eks ole, mida siis inimesed ise annavad oma pärandile. Ja üks siis konventsiooniga seotud selline toetamise viis on nimistud. Me teame, et UNESCO inimkonna esindusnimekirjas on mitu head näidet Eesti elavast pärandist, et on kihnu kultuurilõud. Siis on kõik Eesti, Läti, Leedu laulud, traditsioon, mis on meil hästi omane, ka ja Leedus, et sellised ühised elava pärandi konded ja näited ka on võimalik tutvustada. Siis on meil seal Seto Eelo ja Annaurio oma suitsusauna traditsioon, mis sai palju furoori, sest et, et soomlased väga aktiivselt hakkasid ka siis selle asjaga tegelema, kui see suitsusauna traditsioon läks. Mis on ka hästi hea näide, et, et ei ole sellist pärandit, et pärand on alati isiklik. Ma käin kirikusosale sellest traditsioonis, õpin, kuidas nad käivad, kuidas see laul käib, eks ole, mis osad on teenistusele õpin selle ära, aga samas ma praktiseerin seda kogu aeg isiklikult. Ehk see on hästi isiklik ikkagi. Hea fookus, et seda mõista on see, et me ei otsi pärandud nagu kaugelt, mida me võime teha ka, aga meie tõemõte on just see praeguste inimeste kantud pärand ja siis selle nii öelda väärtustamine ja tugimine, et aidata seda nähtavale tuua, kui on vaja ja olla siis olemas. Hea nõue ja jõu kas kas läbi koolituste või et, et kuidas inimesed saavad ka, parandikandjad saavad tutvustada seda parandit on hästi hea võimalus, on Eesti vaimse kultuur nimistu. On selline keskkond, et millega just meie oma töös igapäev tegeleme ja see on üks selline hästi konkreetne riigile antud kohustus läbi konventsiooni. Ehk et on vaja luua sellised nimistud, mis aitavad parandit tutvustada. Ja toetavad see läbi neid parandikandjaid ja seda pärändi jätkusuutlikust. Ja Eestis on seal loodud 2010 on selline veebikeskond, mida siis Eesti keskus haldab ja toimetab. Ja seal siis iga kogukond, piirkond saab oma siis elavad pärändid tutvustada. Mõte ongi selles, et, et mitte niivõrd markeerida neid nähtusi, kui võrd pakkud eest tuge selle tutvustamisel. Ja ka see, et kuna seal on ka selline no, kirjandus. Et see hästi oluline osa on see tänapäevane kirjeldus ja siis ka ajalooline. Ja seal saab pilte panna ja seal saab videosid ja audiofaile tutvustada ka, et oleks see märkamine ja siis ka see teadustamine ja väärtustamine. Ja teistpidi teistele tutvustamine selle mitmekesisuse kui huvitavad asju, mille Eestis on. Aga kui nüüd rääkida siin sellest võimalusest, et nii põne oleks ka lugeda sealt midagi meie kirikupärandi kohta, mida saab praegu üldse ei ole, üldse kirikupärandit ei ole. Sellised usupraktikaid ongi ka väga keeruline võib-olla kirjeldada, eks? sest et ei taha seda teha väga vormiliselt. Ja siis leida, mis see teema oleks, et on parajalt väljakutset nõudev. Selles mõttes on aru saadav, et, et miks neid on vähe. Nimistus on palju toiduga seotud, erinevad piirkondlikas. Me sööme iga päeveks, et ja ongi need meie traditsioonilised piirkondlikud toidukas, siis mulgi toidud või on need seto toidud või, või on need hoopis Kartuli Orstel ja Nurtu või Valgu kandis, et, et kus kohas Rõplamaal või on see tööeks või on see hoopis Sokku jooksmine. Aga selliseid usupraktikaid on jah, keerulisem kirjeldada, et mis on seega põhjus, miks näid on seal vähe, Mõned on, et on näiteks nimistus olemas. Mana Võrvamaalt on siis matuse kombestik, millega saab tutvuda. Seal on ka rahvusvähemuste. ja on päranud oodatud, et seda tutvustada. Ja on Ukraina kogukonna põssaka, nende lihavõtte munade onistamise traditsioon. Et kui ma rääkisin sellest UNESCO nimekirjadest, vaimse pärandi nimekirjast, et seal oli esindus nimekirjas on neli nähtust, et mis ma ka välja tõin, siis on veel seal kiiret kaitset vajav nimekiri ja sinna nüüd paar aastat tagasi siis sai meie Sooma ühe puhle otsiku ehk haapeakultuur ja nüüd on ootamas mulgi puder valmistamine ja siis selle söömise tavad ja siis on ka läinud tahtsime juba varem ja, ja nüüd sai see siis eelmine aasta esitatud taotlus koos suure Ukraina riigiga, et meie väikes Ukraina kogukonna põsse ka traditsioon et siis läks Eesti ja Ukraina ühis et kui nüüd see aasta detsembris kinnitatakse kindlasti ka selle hullu olukorra tõttu, mis, mis on, et, et see protsess nagu kiirenes, et me saime seal ära esitada ikkagi. Ja ka siis see matusekompestik ja see põssanka siis sellised usundiga seotud, et no põssanka on selles mõttes väga konkreetne, et on ikkagi käsid, vorm, mida mõdugi ka väga lihtsalt on võimalik teha, inimesed saavad kirjutada vahaga munapeale, peale, aga seal on tähendused, eks? et sa kirjutad oma kalli inimesele sõbrale pereliikmele ja muna peale nagu sõnumi erinevate mustritega Ja siis kinnitame unad alla, et selline hästi armastraditsioon on meil. Aga võib mõelda, et, et mida meie ülikäesu kirikus võiks olla? Seal võiks olla ka teiste kirikute erinevaid praktikaid, mida siis kanda, et kas see on üle-eestiline, seal võib olla üle eestiline. Enamasti on nad piirkondlikud, kuna seda on lihtsam, no infot on allat, et sa tead, kuidas meie piirkonnas või meie koguduses näiteks on mingi traditsioon. et Meil ka praegu pole nimistus, aga on kirjutatud siis palvehelmeste valmistamise ja kasutamise traditsioon. Ja see oli selles mõttes huvitav näida, et see on nagu küll täiendamisel, et on ka hästi keeruline sa täiendada selles suhtes, et Eestis ei olegi tegelikult kirjandus selle kohta. Et kuidas on Eestis olnud Eesti aladlase kasutus? Mis ühelt poolt on keeruline, kuidas ajalukusiseks ole kirjeldatud. Ja teiselt poolt on see selles mõttes hästi hea näida, et selline elava pärandi ikkagi keskkond, nagu kas Eesti vahimse kultuuripärandi nimistu, kogukondade tugijana on ja sellise kogukondade häälekandjana On selles suhtes hea näida, et, et see võib olla ka kunagi alus kirjalik materjal millekski, kellegi Et Kui näiteks palvehelmeste traditsioon sinna saab, Tartu pühadeaksandite kirikus, siis kunagi keegi võtab sealt seda materjali ja siis juba on midagi kirjaliku. Ma see on hästi selline mitmekesine, eks? Aga samas kirjeldab seda elavat äh, pärandit, et tasub mõelda, mis meie kirikus, kas see võiks olla pühade traditsioon, Eesti õigeusu kirikus või mõnes koguduses. Või mingi templipühaga seotud, mõnes näiteks on mingid väga erilised võibolla kombed templipühaga seotud, ütleme setomalt meil muidu on väga palju näiteid, eks ole samamoodi muusikast ja, ja toidust ja kuningriigi päev ja seta ole eloja, aga traditsioonist ei ole, et kas see võiks ole see sassonate näiteks ehitamine ja kasutamine või et väga jälle huvitavaks. Kirikus on tekstiilide teema, on tohutu suur teema, et no, kirikus on hästi palju neid erinevaid, eks jo kihistusi ja tekstiilid on väga nagu oluline. See on tähelepanu väärne, et me praegu nimetame nähtusi, mis on seotud ka mingite materiaalsete osistega. Nad on terviklikkagi, et ei saa lahutada, et no samamoodi me praktiseerime kirikliku traditsiooni, käime kirikus, aga see on ju hoone, et need ikkagi ta No, me saame ka kodus praktiseerida, aga ikkagi, et noh, et see materjaalne ja, ja vaimne on hästi tehedalt seotud oma vahel enamasti. Aga need on just need ja et oskused teadmised tavad väärtused uskumused, mis on ingliskeeles on hästi hea üsse konventsiooniga ka kui loodi, et tuli kasutusele selline sõnapaar nagu Intangible Cultural Heritage, mis tähendab, et see on selline pärad, mida ei saa käega katsuda. Eesti keeles on see siis vaimne. Mõnes keeles on mitte on hästi selline nagu tehniline, aga see ainult mulle endal hästi meeldib. Ja meie kasutame elav pärand. see on paremini aru saadav, sest see tähendabki, et mis on praegu meie inimeste poolt kasutuses ja väärtuslikke Noh, Me mingil põhjusel kasutame seda, kas see on meile praktiliselt oluline või on see meile emotsionaalselt oluline või mõlemat. Ja mõned asjad ju ka häebuvad. Noh, näiteks kirjade kirjutamine reaalselt käsitsi. Saadan sõbrale kirja, palju me seda teeme. Üli arva või siis on juba midagi erilist, aga alles ju ei olnud. See on tavaline, et ma kirjutan kirja ja hea näida hästi lihtne näida, et kuidas mõnikord mingid asjad läheb, See on arvuti ja kõik need tehnilised vahendid, et kiire, jutla. CVS-sendseer on ju. Postikanta. kui kiiresti muutub vahel. Minu öölasene on ka just tähelepanu juhtida. Et vaadake ja takseerige natuke oma seda pärandit, et kuidas ta elab. Kas temaga on hästi või ta vajab juba turgutust Või ta hakkab hääbuma äkki peaks midagi ette võtma mingi korraldama näiteks. Küllalt näite, on, kus on päästetud oskus niimoodi. Tartu Lodiaga ka võtsiti meistrit tulega, aga alles olid need. Sadu Lotti oli seal oma peale. Kus siis nagu oskus on, kuidas seda teha? Kedagi ei leia enam. Et küll leiti, aga noh, otsiti. See võib küll hetkel olla, et kas on veel keegi alles, kes teab, kuidas seda tehakse, on, et Siis on hea lihtsalt olla teadlik see on hästi oluline meide ülesenne ka, et anda seda teadlikust võib-olla, et inimesed nagu selle üle ja natukene ja see nimist juba aitab natukene seda ikkagi analüüside uurida ja ka siis selle kaudu oma inimestele nagu, seda infot tagasi anda, et palju saadakse teada, et koho, et vaata kuidas siis oli ja kuidas meil praegu on ja, ja kuidas on ajas muutunud ja kuidas need meie kiriku traditsioonid on ajas muutunud, oleks ka väga uvitav tegelikult ju lugeda. mitte ainult meil endal vaid ka teistele tutvustada. Selles suhtest osub selle nimistu peale mõelda, et kui sellist mõtet on, et siis saab minuga või meie osakonnaga ühendust võtta vaimse kultuuripanede osakondes, mulle on kindlasti. Eesti Lahvuturi keskuse rehele kõik kontakti tulemas ja me tuleme kohe nagu appi ja, ja aitame igati kaasa, et, et inimene läks etta, kes taab seda siis kirja panna. Ja noh, kultuurkapitalid saab ka toetus küsida ja meil veel mõned programmid, et ei pea päris asuta seda tegema, aga küllalt tehakse ka, et sõltub, mis see, kes see teeb või, või mis see eesmärk on, Naesmalt nagu nii pärandi hoidmine, aga kui ka mitmekesi seda teha, eks ole kirjama panna. julgustaks otsima midagi, mis meie kirikust võiks ka olla seal esindatud. See oleks hästi hea võimalus ka laiemalt tutvustada praktikaid. See on ka hea viis üldse oma elu tähele panna. Muidu võib elada kuidagi automaatselt, aga nii saab mõelda, et mis meie elu siis nagu turgutab. Just, see turgutamine. või no, et ta toetab seda. Mõnikord on ka hästi hea, mis ma oma just tööga seoses olen näinud, et, et me teeme palju kohtumisul Eesti selliseid talguid, seminare, harutelusid, et inimesed otsivad seda oma, oma asja, et, et mis meil ikkagi on, et pärandiga seotud asjad. Just see, see igapäevane, et mida otsime need erilisi, no ja onipäeva kombed, eks ole on ka erinevad, kohati midagi on sarnast ja hästi huvitav ka teema. Noh, need erinevad rahvakalendri tähpäevad või siis muud et kuidas seda tähistatakse, aga see igapäeva elu just me elame seda kogu aeg ja ma nagu ei tule selle peale, et see on midagi nii erilist on. Või. Hästi hea ja jälle on ka see, et kui mina Kreekas läksin Ja me teame, mis tulekahjud seal on, milline kohutav katastroof seal on. Iga aasta põleb mets. No, muidugi, ei tohi teha. Aga eestlane, no, kogu aeg, et tuld. Mina ka Tartus elan kesklinnas aga mul on ikkagi suure aed ja ma teen kogu Nii et ta oleks ikkagi turvaline, eks ole seal oma tingimused küll linnas. Ja siis ma ei saanud, järsku tuld teha. Ja mul tekis selline vajadus. Ma hakkasin ainult selle peale mõtlesin, kuidas ma saan tuld teha. Nagu. Me läksime val üppusele ja seal jalamil on et kuivanud jõesängid. suure tohutud kiväär täis tegime seal ja siis ma kuidagi kohe sain, oh, nüüd on see tehtud. <laughs> ta võib rahulikult edasi elada ja vaata, sa saad selle sisaruku, seda ei ole või noh, me sööme leiba. Aga kui sa seda musta leiva ei saa, on näiteks valge sai, tekib tohutu tahtmine ikkagi mingil hetkel see musta leiva ära ja siis sa saad järsku aru, et ai, see on ikkagi tähtis asi. Ime-lihtne asi, aga kui seda ei ole ja siis ongi, et ei juhtuks nii, et mingi asi päriselt ära kaob, nii et me ei ole märganud ja siis mõtleme, et miks küll või kus me siis oli eks ju vaid, et oleksime teadlikud, mis eluse asi siin meil elab, kuidas ta olukord on, äkki saab midagi teha, teeme talgud, teeme midagi korda, võtame kokku, teeme mingi töötoa või teeme mida paraseku meil, meil vaja on või vähe tulevaks, et, et ta selles mõttes on selline hea takseering või selline teadlik olek nagu oma asjadest ja sellest elust. Ja mis annab ka sellise hea võimaluse kõrvalt nagu vaadata korraks. Astud kõrvale... Ja vaatad ise oma elu ja see aru, kui väärtuslik asju tegelikult sul igapäeva elus on, milles see ei ole nõus loobuma. Ja need on sageli pärandiga seotud, mis on pärit kas meie kodust või meie naabriteks ju, või sõbralt või kuskilt on nii-öelda elu võetud. Ja me kogu aeg nagu sellega toimetame, siis see on meie ju. Ja sa saad nagu teadlikuks sellest aju, palju asju tegelikult on iga mis me teeme. Et no, mina kujutaks ette, kui me ei saaks ahju kütta. näiteks, Minaks oleks see tohutu jama. See on minaks hästi väärtuslik. See on teatud selline rituaal on seda vaja, see rahustab, see tuli on hea, ma saan oma mõteid mõelda vaikselt korraks olla, et hästi tähtis, mõni mõtleb, et mis see hull nagu on ju täna päeval pane õksuus pump ja kõik on hästi kaasuke hea lihtne näide, et mis kellelgi hea on vahel seda ise kõrval oodata, takseerida, korra hinnata ja siis sa oskad ka võib-olla rohkem väärtustada seda, et, et tegelikult enne kukkus tunda selle üle Et ma elan üste väga väärtuslikku elu, kus on hästi palju selliseid olulisi ikkagi osised igapäev, mille eest ma tahaks võibolla hea seista ja võibolla isegi tutvustada need teistele edasi, andame lastel üks ju. Kui palju ta te jõuata teha need töötubasid koha peal? Meie isegi need töötubasid niivõrd ei tee, vaid kui võrd nagu just on need sellised arutelud, Minu jaoks sellest töös on hästi korda läinud päev on see, et kui kas üks inimene on mõttetalgutele eriti mõne rohkem, Sest inimesed on hästi oma nendes mõttemustritas ikkagi kinni. Ja kui on juba sõna käib läbi, pärand, siis ma hakkama otsima kaugelt. Talu, anaema, oi ma ei tea, võtta, temal veel oli või või seal Seto maal, eks ole. Aga mina võibolla elan Raplamaal või Tartumaal, aga ma ei tea, mis mul siis nii väga on siin. Ma ikka vaata seal vanal ajal ja ma üldse ei mõtle enda peale. Et aga mis meil on? Ja, ja mis see meie funksioon on? Ja kui järsku inimesed ärkavad, et, et mina ise olen tegelikult see varandi kandja, mina olen see, kelle sõltub. Ma seal üli, selles ohelas, selles vereringes, minevik, olevik, tulevik. Ja tegelikult minus sõltub. Mina olen kunagi see, keda otsitakse taga, et, et mida tema veel askas. Ja siis tekib heas mõttes see vastutuse tunne, et, et mina olen see, kes tegelikult kasutab seda varandit, kes seda loob selle kaudu, annab midagi juurde, Ja siis kui see haa nagu nupp ära käib, et sa hakkad järsku ennast nagu selles nägema, ai on lahe, see on hoopis teine mõtteviis. Sa enam ei otsi kuskilt mõjalt, vaid sa vaatad siis endale enda elu peale. Ja siis sa kuidagi väärtustad seda järsku ka. See järsku nagu saad aru, et sina oled see väärtus, sa ei pea otsima kuskilt enda ümbert seda või oma ilust igapäevast. Ja kui see kohale jõuab, see on fantastiline. No see ongi see, mida nagu tahaks näha. Ja siis inimene hakkab tegutsuma järsku ka. Ta hakkabki oma väärtustama seda asja, mis ta teeb rohkem, märkama. See ongi vist õige usule omane mõtteviis. Ja, ja, ja Ja, on, on. Meie nagu praktikas väga-väga nagu tähtis. Need on ja hästi lihtsad asjad aga jällegi sageli otsime midagi kuskilt mitte enda juurest, vaid samamoodi on selle elava pärendiga, et kanname igapäev hästi palju asja nagu. See on nii äge hästi rikkalik. Võibolla ikkagi on enda siseelu võimalik kuidagi kirjeldada, kui endasse vaadata Mõidugi on, no, no, ikka on, aga noh, ongi aru saada, et sellist usuga seotud asja nagu keerulisem, on tõesti nii isiklik, ja kuidas sa seda kirjeldad, et selleks peab, noh, loomulikult seda. Ka kui näiteks nimistuse jõuab midagi, et eks ikkagi käib vaimelik õnnistusega, eks või on natuke see, idee on selles, et, et mitte üks inimene ei tee seda, vaid see on ikkagi mingi inimrühma või kogukonna või mingi eks ole selline pärand, et mida siis ühiselt arutatakse ja kuidas me seda teeme ja noh kirikus samamoodi, et eks see peaks õnnistusega käima. Nagu no, nii ja mida siis sinna kirjutada või mida tutvustada, aga see on ma arvan päris tore väljakutse, vähemalt osa proovida et mis moodi see siis nagu, nagu välja tuleb ja samal ajal, mis on veel selle ka seoses, et, et me veel erilist rõhkuga paneme sellisele jutuvestmisele või suulisele pärandile ja mis siis kirikus on, eks ole jutlused et, et kuidas see toimib, mis moodi tegelikult ja seda jutlust siis teevad, see on ka suulise pärandi osa, on täitsa omaette, selline osa ja siis see jutuvestmine, no kõige lihtsamas mõttes, sellises igapäevalu mõttes on ju, et kuidas me nagu räägime midagi jutustavad mingid lugusid või Tänapäeval ei enam eriti rääkida, hoopis kirjutatakse emotikune kasutades. No jaa. ja mõtlisklemine välja, et mis jutubest mis üldse on täna päevases kontekstiseks peaksid ju ka sinna kuuluma. Tee teenistusraamatu lahte ja... Muidugi? Või kui võtad vana teenistusraamatu, mis on kuuti kirjas, siis need, kes lapsena seda kirja õppinud ei ole, näevad ikka palju vaeva praegu mille oli just pütsantsi on tore, et, et kuna meil oli vaja kasutada seda vana raamatud, kus on kooti kirja ja saada maskinas, pidi sealt siis otse laulma tekstist siis keegi küsis, et kas te saate seda lugeda, siis ta on nii toredasti naaratas või seda, ma olen palju lukenud ta võttis teksti ja laulis pütsantsi laul on juba otse, seal ei olnud mingid noote jah. hästi palju teemased on see kirikust kirikus tohutult nii nagu, erinevad, Ikooni maalimine veel eraldi, eks ju teema jah. Tallinna Issanda muutmise kirikus on huvitav näha, kuidas sealsest kahest altarist teine altar on Ukraina koguduse käes. Ja seal on katted näiteks Ukraina rahvuslikus tikandis. Väga ilus, kohe kade hakkab. <laughs> aga muidugi, ega meile eestlastena ei ole motivatsiooni oma seda kirikudekstiili kuidagi eriliselt kaunistada. Meil on Eesti, eks ole siin koha peal olemas, aga ukrainlastel on motivatsioon kujundada oma ümbrust nii, et Ukraina kohale tuua. Väga hea näide, täpselt nagu ongi. Ma korra ka selle näita, et kui Võrokest ja Suitsusaunakommestlik läks suunehko nimekirjaks, ju, siis soomlased ikkagi väga elavnesid. Mis mõttes, et meie saunatraditsioon on nagu nii tugev ja nüüd teie see mingi Suitsusaunakommestlik. Ja noh, nüüd on nende saunakommestlik ka kas. See ongi hea motivaator vahel. Ta vahel on hea, kui, kui sul nagu keegi kõrval, ta näitab mingi teeskuju või motiveerib sinna, siis sa hakkad nagu tegutsema või märkama, et otot, otot, ot, aga kus siis meie jääme, eks? Või kus see meie see tikkimine oskus jääb, et teeme ka siis ikka. tore kui sa ju ärgitab tegutsema ja hoiva seda oskust. Eesti rahvultülikeskuse kodulehel on siis kohe viide Eesti võimselt turiparandi nimistule ka ja et seal on praegu üles 100 erineva siis elava parandi traditsiooni kirjandata tule Eesti. lisaks ka veel asutused ja meistused, kes seda hoiavad, eks on need traditsioone, et ka neid parandikandjad ja asutusi ja neid ühendusi esile tuua ja toetada nende hea tööd. Ja siis on ka seal need juhised, et kuidas suurimist võeta võtta, kellega ühendust võtta, kõik on seal kenasti olemas. Meil on hästi hea toimetaja on vaimseparandi spetsialist Eptamu, minu kolleeg, kes siis tihedalt suhtleb inimestega, kes need kandeid teevad. See on lihtsalt vaja üks väikene, nimetame seda ei üks väike kavakene, mis nagu annab selle raami, kuna neid kandeid vaatab üle selline tarkade kogu nagu vaimse kultuuriparandi nõukogu, mis on kultuuriministri olgi reagi Ja meie siis nendega suutleme aktiivselt ja sinna kuulub inimesi siis nii ülikoolide juurest, ministeriumitest, kes pärandiga tegelevad just ka mäluasutust, et kogukondade juurest, et kes on selle teemaga hästi kursis ja siis nemad kinnitavad neid, et siis me mõtlesime, et on hea, kui inimesel on mingisugune kindlus. Ehk, et ta esitab selle ideekavandi, kus ta nagu kirjeldabki seda, mida ta tahab sinna kanda hästi lühidalt, kes nad inimesed on, kelle pärand see on Et aidata talle, kui jõuda endal selgusele ja et ka ikkagi saada kinnitust ja see tõesti on enam pärand, et ta algaks tühja tööd tegema. Et selline etab tuleb ka veel enne läbi, aga see on see, nagu selline loomulik ja, ja toetab lõpuks selle kande koostamist, et see on tervik. Igal juhul hea põhjus vaadata oma elule otsa oma elule otsa, ja? ja kiriku mõttes ka siin kirikku poolt, et mõelda, mis meie traditsioonist võiks olla selline, mida tutvustada tegelikult üle Eesti, ja hea võimalus ja isega rohkem teada saada selle kohta. Suur tänu Leelo Isidora Viita Ortodoksia ah, nah. Ex-homologiste to Kiriho, te agato sale Kui saate esimeses osas sai ära märgitud, kuulub meie elava pärandi hulka kirikudekstiilide kirev maailm. Täna on võimalus kuulda Matli Seppeli loengust Eesti Apostlik Kõigeusakiriku teoloogilise instituudi üli õppilastele, millised rüüsid on vaimulikud kondnud igapäevaselt. Igapäevased vaimuliku rüüd, need on alusressa, Ehk päraselt ma kirjuksin siis inglise keeles, soostikon on veanteri ja vene keeles podriasnik. Et kasutame eestikeeles mitte rääsaamete podriasnik? Soovitan. Podriasnik, aga seda ei tohi ajas seda segamini sõna ka mis on alusti haar. Riisa on reestriüü või reestriüü komplekt. Kus juvis neid on kirjamsusseid jaetud? Siis on Rässa, see käib alus peal, nii nagu pinsa peal. Ja eesti keeles võiks nimetada Rässa seda asja. Igapäraselt üle indilise keele ExoRason, ma ei tea, kuidas häldutakse. ExoRason, ExoRason. Ja vene keeles ka Rässa. Igapäevased riided, mis eristavad kirkuteenjaid maistest inimestest ja annavad tunnistust nende auastmeste tiitlist, olid kunagi tuletatud ilmalikest reivastest. Vasti hakkasid vaimulikud erilisi rõivad kandmes ilmalikest eristuma ja see vastas sügavalt ettekujutusele kirikust kui kuningriigist, mis ei ole sellest maailmast. Mis kuigi ta läbib oma rändamiste teenimist maailmas, on siiski oma olemuselt sellest sügavalt erinev. Püha teenimine või klostris elamine kohustas selle kandjaid olema alati igal pool Jumala ja kirku ees. Ja musta vaimuliku rüh tähendus, see on siis nii rässa kui alus kui veest, on tunnistus eraldatusest maapeasest edevusest, vaimse rahu sümbol. Südame rahu ja puhkus pidevas vaimses viibimises Jumala juures. See on iga uskliku jõupingutuste kõrgeim eesmärk, kuid eriti vaimulikel. Rõivas vastab sellele seisundile, tuletab seda meelde, kutsub sinna, aitab seda saavutada. Olles selle pealmise Rõiva kujutis, mida kandis issand Jeesus Kristus oma maise elu ajal, siis tähendab rässa, et vaimulikud ja munklus jäljendavad Jeesust Kristust, nagu ta oma jüngritele käskis. Vaimuliku pikk rüü on Jumala armumärk, mis kattis tema sulased ja nende inimlikud nõrkused. Ja rüüde mustavärvi tähendus on veel ka värvi puudumine, see, mis jääb poole valguse spektrit. Kui seda kasutatakse vaimulike munkade rõõvastuse puhul, siis tähendab see täiusliku värvi, kui kirgede liikumise puudumist, vaimsed surma patule ja lahusolekud kõigest edevusest, välisest, lihalikust elust ja keskendumist nähtamatule, sisemisele elule. Vaimulik onna igapäevaste riietel on ümbritsevate usklike jaoks tähendus, kui tunnistus vaimses seisundist, mille poole peaksid püüdlema kõik need, kes otsivad päästet Jumalast. Püüdlemist pühakute hulka, nuttes ja kahetsedes oma patude peale mõtlemist. Ja ma ei tea, kas see tänapäeval ka nii on, aga mingil hetkel siis lavistiilis on olnud. Loetakse alus rääsa riietamisel kolm püha, meie isa ja isa teida armu. Ja siis tänab preeste jumalat, et ta on vabanenud maisest ja kutsutud ingelliku ellu ning palub jumalalt õnnistust jumalasulase liietuse kandmiseks. Vöötage oma et kasinuse, karskuse ja askeetlikusega isa, poja ja pühavaimu nimel. Must sümboliseerib kaost ning kängistust ja siiski peitub mustas öös koidiku eelaindus. Kristus sureb kristil ja läheb allusurma valda. Haara Aadamal ja Eeval käest tõmmates nad välja surmapimedusest. Seega on must ülemineku värv, mis juhib uuenemise juurde. Vanas õigeusu ei kasutatud liturgilise värvile musta, kuna vaimulike igapäeva riided, et alus rässa ja rässa ja teised riided olid juba musta värvi. Must mungam rüü ja ka need igapäevareibade reibade alus rassa ja rässa tähendab loobumist maailma edevusest, mis on tingimus jumaliku valguse nägemiseks. Vanas kreeka ja slaavi traditsioonis riietuti suure paastuajal tumepunasesse. kuid 1730. anti Peterboli vaimulikele käsk Peter II. matuseks riietuda mustadesse teenistusrüüdesse. Ja sellest ajast kasutatakse slaavi traditsioonis matusel ja suure paastu tõenistusel musta. Aga kas keegi oskab mulle öelda, ka tänapäeval ei kasutata slaavi traditsioonis matusel musta preestririitust? Et on valge ikka, eks ju? Mm -hmm. Et mingi ajani seda kasutati, siia saati ja ma tean vist veel nõukogude ajal, kõige tänapäeval on minu mõelest valge. rassad kannavad siis vaimulikud ja mõnikord ka lugejad või alamteakonid ja mõnes traditsioonis ka lauljad olenemata soost. Ja mõnes traditsioonis ka seda pealmist rassad kannavad ka lauljad. Kui neile on selle kandmine õnnistatud. Lugejad, alamteakonid ja lauljad võivad alus kanda ainult kiriku ees. Kus juures naislauljad ka mõnes traditsioonis. Meile ei ole see kombeks. Lugejad, esiteks ta tohib seda üldse kanda ainult siis, kui on tale õnnistatud ja kiriku Koristikäigul või siis kui mingi kirku seotud tegevusi seal kirku juures. Kas kohvilauas tohib või tohivad seda küsige oma preestrit? Või... Ja seal oleneb, et kui kaugel see kohvilaud kirikust on, tõenäoliselt ja nii edasi. et kas ta on, on kirikus kõrval majas või, või kui ta on obs paar kilometri kaugus, et kas siis ka tohib, et see oma. Ei et see on niimelik, et et see on nagu aluskürstest. Jah, et see on nagu alusärk. Ja siia peale käib slaavi traditsioonis rässa ja kõikad traditsioonis kas rässa või veist. Nuge ja tuleb Aga preester paneb selle no, juba olla kodusselga. Nuge ja talam ja lauljad võivad alusräsad kanda siis kas on kiriku ees või üsna küsige oma preestrit, millal ja see on natuke traditsioonid võib Ja Ja jumala teenistusega seotud olukordades väljapool kirikuhoone, et no tõenäoliselt ka matusel näiteks mis on ka kaugumal kirkust. see vahel näiteks ka seemiimäris. Vaimulikud käivad selle rüügaga ka tänaval kogu aeg. mõne poole öeldakse, et ilma ei tohi jälle käia. Ja veel kannavad alusressat mungad ja ja See pannakse alati teenistusriiete alla. Või on mingit varianti, kus tohiks teenistusriided ilma alusressata kanda. Ma arvan, et ei ole. Mungad kannavad, mis minu ajaks lüllatus, või noh, ma olen näinud, aga ma ei tähendust. Alusressa peal nahast vööd, Ja see on märk räbaldunud riietusest ja nahast, mida rist ja Johannes kõrbes kandis. Vaata, Matteuse 3-4. Johannesel oli riie kaameli korvust ja nahk ja luge Ja lugeja tohib kanda ainult kas musta või siis väga tumedat alusrüüd, aga muidu alusrassasid on olemas ka teisi värve. Et vaimulikult kannavad ka kõige tihedamine musta alusrassad, aga on olemas ka tume sinised, purkund ja punased, valged. Neid kantakse mõnikoodi õie nädalal või suvel. Ma olen ka näinud Eestis. Kastiliselt kannaval halli. Jah, ükest jäledama talli. Kaitse rohelised hallid, metsa rohelised. Ka kangad on erinevad. Ja täna kasutatakse nii sünteetilisi kui naturaalseid kangaid. Alusressa all soovitatakse kanda pikki tumedaid pükse. Ja valget või heledat riik särgi. Särgi kaega mõnikoodi asja paistab välja seda. Ja. Kas on ka kuskil meid et üks mees soojemast maas, et kantakse kõige valged Ilmselt igapäevaselt mitte. erinevatel aegadel ja kohtades on olnud õigeusulistel kombeks või nõutud kandatumedat ja valge aluskraega vaimuliku särki. Nii-öelda tükki särk. Mingile hetkel eriti kahe maailmas ja vahelisel ajal oli väga maes seda kanda. Ma ei usu, et Eestis kohustuslik oli, aga mõnes maas võib olla vaimulikel selle nii-öelda kandmine kohustuslik ka Ja Ülsid, see ei ole üldse traditsioon. Ja see on põne, see on manisk. Selle ma leidsin saaremaalt kirjutekstiilide kuurjalt. Kuulus Isa Peeliks Kadarikule. Ja täna pole kanta. See on mingi tempel inglismalt elitud. kas ta kandis sinal särki või ma ei tea, mida oli nass särki. Suvel palavaga igal jõulu võitab. Ja nüüd teile küsimus, et kuidas sellist asja hoida, säilitada, ära visata nagu eeraatsi ja, ja vaja seda nagu ka ei ole või üritada muuseumile anda. Ta on põnev asi, et mina eeraatsi ühtegi sellist asja, et see on oma ajastumärk, mina juhul hoiaks ja säiliteks. Et üldse siit, et kuidas tekstiile säilitada, et need peaks hoidma võimalikult kuivas, mitte mingil kile kilekotis. Külma nad isegi kannatavad, aga niiskust ei kannata, et kui ei leida üks kuiv ruum ja päikest nad ei kannata, et riidega kinni katta. Et hakkake koguma vanu linu ja vanu kätte rätte, mida on palju kordi pestud ja mis on värvi ei anna, siis neid saab kasutada vanade kirikutekstiilide vahele ümber panna, puuvilased linased linad. Kui see mõni plekk peal on pole probleem, aga nad peavad olema just palju kordi pestud, et mingi mingid aineid sealt eritee värvi ei anna. Kreega stiilis alusressa traditsioonilise tulatud põrandani, aga slaavistiilis rüü on kolm sentimeetrit lühem ja vastavalt kliimale põhjendatakse sellega, et siis ei saa see tänaval liikudes märjaks, lumiseks, poriseks ja meie kliimas samamoodi. Kui sa tänaval käid päris maani ei sellega, siis on see alter märg kogu aegelt, kui sa talvel või käid, et teeda pigem paar sentimeetrit lühem. Tänapäevaks on muutunud lõige mugavamaks, kuna seda kantakse pidevalt ja palju. Näiteks mõnikord see teakse lüheme et autot juhtida. Need lõikeid on veel erinevaid. On ka see nüüpidega variant olemas, ma ka mõtlema, et vanematele vaimulikul ma ka näinud seda seljas. Lõikelt on kõikastiilis alusressa sirge, ta on üle nii lai. Kätte liigutamiseks annab avarust, varukaalune rompikujuline rombikujuline külletükk. Ja kõikalüül on selja taga või mõnikord ka ees, kas tunnelis vöö või ka on lahtis. Need tegelikult on erinevaid. Tasku äärede mansetid ja kae on tihti tiikitud. Slaavistiilis alusressa arenes kohalikest rahvareivastest. Kreega stiilis arenes tagaast Rooma või ka Kreega aladel kantud tuunikast. Ja tänapäeval on see kehasse töödeldud, alt laienev ja slaavistiilis alusressa teeb kandja saledaks. Ma olen mõelnud, et no, on alati ette kirjutatud, kuidas naiste rahvast peab kirikus käima. et Ei häiriks meeste rahvaid. Siis, naisena ma ütlen, et kui nüüd väga stiilses slaavistiilis alusressa piksale mees on nüüd kõik üks küll. küll. Slaavistiilis on olemas veel teistuguse lõikega eest nõupitav ühe alusressa, millel tavaliselt on 33 nõupist. Sellist lõiget kasutati vanade vene vaimulike ja aadlike üle riietes ja katoliku vaimuliku riivastes. Alusrüüd tavaliselt ei kaunistata, kuigi tähtsamate kiriku tegelaste kallimast kangast rõivad võidakse mõnikord tikkida. Ja peale kõikas slaavi stiili on maailmas teisi stiile. Siin näiteks pakub Serbia, Rumeenia, Süüria ja neil kõigil on oma eripärad. Rõivad on oma kuju poolest idamaist päritolu, aga ka juudid juba kantsid selliseid. Ja Jeesus eluajal oli sellise kujuga rõivad igapäeva rõivasteks, mis tõttu väidetakse, et tähenduslikult olevati Jeesus Kristuse rõivad. Talguses eraldi rüüsid ei olnud. Mingile hetkel hakati eristama seda alusräsat ja alusti haare on vaimulik rõõvast alga kanti igapäeva rõõvas. Ja siis ei olnud ka must, on liivakarva või tumehall või naturaalne slaavistiilis tõenäoliselt viljane vanutatud. Selline rahva röövas, nagu sedudel on sukna. See on naiste rõõvas tänapäeval. Aga venekeeles suknoos on kalev. Ja ongi selline kalevist alus rüü, enam-vähem sama lõikega mis see slaavistiilis alus väsa, Aga siis naturaalsest lambavärvi ka hall. Ja seda kanti tänaval, ja kui tuldi kirikusse, panin pani sinna peale vaimuliku rõivad. Ja nii oligi, et ei olnud eraldi seda alusti haareega alusressa. Aga kui Venemaal need kiriku reformid tulid, siis keelati ära sellinesi. Aga mustad alusrüüd arenesid algselt heledast värvimata karmast särgist. Ja mungad kantsid seda tumeda mantja all. Tume alusressa võeti kasutusele praktilistel põhjustel, määrdub vähem. Ja ka konga millimise tehnoloogia orenedas, et kui must värv odavamaks läks, sai musta teha. Et enne seda nad tõenäoliselt päris mustad ei olnud, et nad olid midagi tumedat. Need räsha ja alusräsha on tegelikult üheste samast asjast. Mingile ette oli üks ja mingile ette tehti need rohkem, et veel üks alle teine peal. Üks legend räägib veel kõrbe isadest, kelle riided olid kõrbeskandmisest määrdunud ja räbaldunud. Ja siit areneb ka selle rüü tähendus. Pealmise rüü. Sõna tuleb reegakeelsest sõnast Thorason, mis tähendab kraabitud, räbaldunud, kulunud vanutamata, hõreda sidusega nagu koti riie. Ja see oli munga rüü. Ja see siit tuleb just see, et kõrbeisade riied kõrbeskandmisest räbaldunud, must määrdunud. Süüri Eefraimi järgi sümboliseerib see alandlikust ja meeleparandust. Ja räsad kanteks alus peal, nii nagu pinsakud särgi peal, nagu siin keegi ütles, et särgi väile ei jäida ju tänaval Ja see sarnaneb lõikelt idast päritimanoole, eriti see kõekastiilis. Rüül on ka pärisem ajutusi. Ja alguses kanti rüüt kloostrites, kus see levis 15.-16. sajandil tavavaimulika hulka. Varem kandsid mungad pealmise rüüna musta mantjat, see piiskopi mantel. Ja peale 12. sajandit hakkas räsamantjat igapäeva rüüna välja vahetama. Kreegastiilis räsal ei ole vüüd, slaavistiilis ka ei ole. On laiad varukad ning see on laiem kui alusräsal. Rõiva esimest arenes kuurirüü, mida kannavad ka naised. Slaavistiilis räsal võib olla ka voode. Talvel kantavad resad võisid kuni 19. sajandi ja olla ka mustast sametist või karusnahast raega. Üle preestride piiskopid kantsid mõnikord Mustas prokaadist räsasid ja need mõjusid eriti suursuguselt. Ja ma tahtsin siia kirjutada, et tänapööl enam ei kanta. Ja siis vaatama, milles tänapööl kataloogides pakutakse ja esimesena tuli ette reegastiilis kuldsete paeladega varukatel selline räsamantel. et Ma ei tea, kes seda kannab, võibolla kloostr ülemad või. Venekirikus ei olnud kuni 17. sajandi nii kohustuslik, Igapäevaselt kantsid vaimulikult pikki ühevärvilisi rõivaid, mis olid rohelised lillad või purpurivärvi sametist. Ka krae oli kaunistatud sameti või karusnahaga. Aga 17. sajandi reformidega võeti kasutusele kreeka pärased rõivad, kuid need tundusid õhukesed ja ebamugavad ja vastäegati protestima nende vastu. Ja veel sai probleemiks see, et kreegapärased rõivad, eriti kui nüüd vaadata seda kreegastilis räsat, saadnane liiga palju türgi traditsioonilisele rõevastuselse pilu ees Aga türklased seal paras koolid vahendlased selle ajal. Ja see tõttu tehti vene rässa eest suure ülekäiguga, nii et kinnitusulatus õlani. Rüü tüüdeldi Taljesse ja varukas tehti kelluka kujuline. Ja slaavistiilis eralt on ka veel kaks erinevat, on Kievi ja Moskva lõige, kiievi lõikega müüri on laiem ja Moskva lõikega rohkem taljes. Ka alates 18. sajandist eristusid vaimulike rõivad eriti teravalt ilmalikest rõivastest, kuna Venemaal muutus ka ilmalike rõivaste lõige euroopalikuks. Ja samal ajal vaimuliku igapäevased rõivad ühtlustasid ka nii lõikelt kui värvilt. Ja siis oli juba tegelikult 17. sajand, kui keelati ära nende rahvalike suknoode kandmine ühesade ja alusti haaride asemel. Ka Venemaal hakkasid mungad kandma räsad mantja asemel. Mantiast jäi siis juba natuke pidulikum rüü. Teaponi preestri ja piiskopi räsadel olid erineva laiusega varukad, mille järgi võis tänaval ära tunda, siis, mis seisus on. Aga tänapäeval kantakse kreekastüülis räsasemel mugavuse või palava kliimatõttu taskutega vesti. Suur tänu, modli Seppel. Ja tänu ka Eesti ja postle kiriku teoloogilisele instituudile, kes lubab neid loenguid salvestada ja saate jaoks toimetada. Sellega ongi novembrikuu ortodoksia läbi saanud. saata põni kokku Piret Brigitta Riim. Olgu teie päevad Jumala õnnistatud!